«Сам закопав сокиру в малині, і, гадаю, що літери на анонімці, наклеєні отим клеєм», – вказав очима на письмовий стіл, де стояла пляшечка. «А може ні?» «Певно, ні. Не залишив же на анонімці відбитків пальців. Мабуть, і клеєм скористався іншим. «Ми арештували Якубовського, власне, не могли не арештувати». Адже Сокира – прямий доказ. Отець Іліан дізнався про це. Як – поки що не знаю. Чи дзвонив у Желихів, чи сестра їздила туди автобусом, чи ще як – це не з'ясуємо. Але дізнався і остаточно заспокоївся. Злочинця арештовано. Міліція закрила справу «Можна діяти». І він посилає на тополину свою сестру. Посилає одразу – Наступного ж дня боїться, що коханка Пруся найме помешкання іншому. Сестра пристає на всі умови, хоч ціну названо високу. Тепер у мене не залишилося сумніву, і ми почали діяти. А Воронов? Чому він тоді так хутко виїхав із Львова? Випадковий збіг обставин, у нього захворіла дружина, а Павло Петрович гарний сім'янин. Він попередив отця і що повернеться за кілька днів, і, глянув на годинника, літак, яким має прилетіти Воронов, певно вже сідає. Усе ж літак запізнився. Та ось нарешті задзвонив телефон. Покликали каноніка. Той зняв трубку і попросив Воронова одразу приїхати на Паркову. Отець Віліан відчинив двері антикварові і, власливо вклоняючись, провів до вітальні. Козиренко спостерігав у виску щілену поміж шторами, як схопився Воронов за полотно Егреко. Греко. Видно, розумівся на живопису. Отець Ілліан чесно заробляв свій останній шанс. Байдуже сидів у хотелі, зазвичкою сплівши пальці на грудях. Нарешті Воронов відвів очі від картини. Справжній Ель-Греко, мовив глуховато, згорнув полотно і засунув у чахол. Витрусив із валізки гроші просто на письмовий стіл. Лічіть, отче, вигукнув весело. Козиренко вийшов із сусідньої кімнати. Віддайте картину, Воронов, наказав. Той відступив до передпокою, та на порозі вже стояв Владов. Спокійно. Вивнув, поклав чехол на стіл. «Отак краще», – схвалив Козеренко. «Завтра ми припровадимо вас до Москви. Там усе й розкажете», – взяв картину. А вона знову висітиме в ермітажі. Кінець книги. Запис проведено у республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Київ, 1977 рік. Читала Горлова. Звукорежисер Поляндра.